Коли приходить гість в аул, хто б він не був, його зустрінуть, нагодують, дадуть відпочити, а тоді вже і сам він розповість, хто він і з яким той приїхав. Адже коли він надиться хоч якесь спільне коріння у цьому аулі і знову прибулим, то вважають його за родича і приймають як свого. Родичі, предки. Що стоїть у нього за цим словом? що стоїть у кожного із нас, коли скільки поколінь найрізноманітніших людей складали нашу нинішню подобу, зі скількох частинок складені ми і що ми тоді є. Чи ми існуємо насправді? Чи ми самі тільки частинки розрослі, але частинки тих минулих поколінь? Чи теж були в свого роду частинками і так нескінченно, а де ж кінець тому? Де початок? Нікого позаду не видно, нікого попереду. Усе темінь, морок. Тільки окремі імена зблискують серед родової пам'яті, як факали серед ночі, а ти, однак, не знаєш, чи маєш ти саме ти до них пряме відношення? Але сподівайся в душі на це, сподівайся, і тому бережеш у пам'яті священні імена знаменитих предків як найбільшу драгоцінність. Так кожен береже, але й ти теж. Ти теж маєш на все, маєш право, маєш на них право. І ніколи не згадаєш на порожньо видатне ім'я, ніколи не вимовиш голос просто так, тільки у найурочистіші хвилини. Тільки у миті найбільшого піднесення, коли дух твій злітає високо, і ти повинен піднести його ще вище, щоб і вони встали поряд з тобою, сповнили тебе силою і завзяттям з витягу Отак ти летів тоді, Айдаре, коли побачив Данила, що відбувався один від вісьмох напасників. Так летів ти, як вихор, як ураган, як стріла, що все одно летить, і долетить до цілі вчасно, саме вчасно. Ти кинув повіддя, раптом відчувши, що байдуже, ніщо тебе з сідла зараз не вирве, ніщо, поки ти живий, а ти живий і ще довго житимеш. Що би не тряплялось із тобою зараз? І твоє життя означає зараз життя цього росуцького батира, Цього чоловіка, що виявив таку мужність і відвагу, і так хоробро, відчайдушно, зараз намагається якнайдорожче продати своє життя. Зараз ти раптом зрозумів, що, обороняючи його, поспішаючи йому на допомогу, ти поспішаєш на допомогу до себе самого. Це ти рятуєш себе, Айдаре. Так, себе самого в ньому. І ти Вигукнув воєвничий клич своїх предків, і вони встали за твої спиною, як великі крила міці. Вони підносили тебе, надихали, і ти летів, цілячись на ходу із лука саме у того, хто... Ти побачив це здалеку, незабаром ось-ось прямоє списа саме у груди Оросутові. «Ай, ай, а, ах!» – кричав Айдар. «Ваганбай! Айдак!» Серзабай Голембет вигукував імена Уславлених у переказах і піснях Батирів, свого роду Імена, яких ніколи і ніким Не вимовлялися в сує І відчув, що вони тут Разом із ним Вони допомагають йому і Данилові І будуть допомагати І коли напасники почули його І двоє помчали йому Навперейми Полишивши Оросута Айдар радісно і впевнено випустив стрілу, і вона прибила наскрізь горло того вершника, що саме націлився списом воросута. І все відбувалося так, як він і перечував. Айдар знав, що вони переможуть, неодмінно переможуть, бо той неспокій, через який він раптом повернув на годину після того, коли вони з Данилом роз'їхалися в різні боки, Пробився у ньому із тою несподіваною силою, що в якусь мить Айдар відчув, що не сили продовжувати шлях далі один, що мусить повернутися, наздогнати Орсута і проїхати тим небезпечним шляхом з ним ще хоч би день, ах, чи хоч би два, і лице...